Hallo maats, is die oorkies recht, kan ons praat? Nou ja, nadat Joshua die Israelite nou ver ei verslaan het, en ja, wie hulle daar gehelp het, toe oor ek klom konings wat nou west van die Jordaan geblei het, oor hulle nou, wat er verskrikkelike ding nou met Jericho en met ei gebeur het, wat die Israelite gedoen het, en die klom konings besluit toe, dat hylle allemaal, soos een man, teen Joshua en Israel gaan veg. Maar toe was daar een plekkie met die naam van Gibeon. Toe hylle nou hoor wat Joshua met Jericho en Ai gedoen het, het hylle nou baie, baie skelm geraak, sommer achteraf geraak. Hylle het toen nou gegaan en ‘n paar boodskappers aangesteld, en hulle het somme versleite sakke stikkene goed geneem en dit op die esels gesit, en hulle het stikkene wijnsakke, verslete wijnsakke, wat al geskeer was, weer en weer toegebind was, en verslete en gestikkene en gelapte skoene aan hulle voete gesit, en verslete kleren, wat al stok oud is, dat hulle al baie ergelijk het, asof hulle verskruur virkelike ver pad aangestap gekom het en hulle het hulle brood en hulle padkos laat droog word en al verkrimmel te laat raak en toe het hulle dan nou na Jeusja toegegang in die laar van Gilgal en dan hom en sy manne van Israel gesê ons kom nou een ver deel aan ja van baie ver af kom ons nou aan Slij dan nou met ons een verbond, maak nou n ooreenkomst met ons. Maar die manne van Israel het vir hulle gesê, Maar miskien bly jy onder ons, hoe kan ons nou een verbond met jylle slijt? Hoe kan ons nou een ooreenkomst aangaan as jy hier onder ons bly? En toe sê hulle vir Joshua, ons is die dienaars, ons bedien jy, daarop het Joshua hulle toe gevra, nou wie is jylle? en waar kom jylle nou vandaan? En hulle sê toe vir Joosja, Edinas kom van een baie ver deel van hierdie aarde af, Van vanweer die naam van Jawe Jou Eloai, want ons het by hom gehoor wat hy alles gedoen het in Egypte, en aan al die konings wat nou al verslaan is, die twee konings van Oorkan en Jordaan, en aan Hesbon en aan Basan, Daarom het ons oudstus ons gesteed, hulle het vir ons gesê, neem vir julle nou padkos en gang na hierdie man toe, trek na hom toe en vraag vir hom om 'n ooreenkomst met ons aan te gaan, een verbond. Ons brood is hier, kyk nou maar, kyk self hoe lyk ons brood van waar ons nou kom die brood was nog warm toe ons weggetrek het daar waar ons vandaan kom. Maar kyk, dit is nou al droog en verkrimmeld, dis hoe ver ons al kom, en hoe lang dit ons gevat het. En ons het ons nieuwe wijnzakke volgemaak. Kyk maar, hoe is hulle nou al geskeer, en ons kleer en ons skoene. Alles is al verslete, door die vreeslike lang reis wat ons moes ondergaan. En toe neem die manne van dan die padkos, maar hulle het alweer een vaukie gemaakt. Hulle het nie eers met Jahwe oor die saak gepraat nie. Ai, toch. En Joshua het toe met hulle vrede gesluit, en hy het verbond met hulle aangegaan, dat hulle sal lewe. Dat as daar oorlog kom, dat hulle nie sal doodgaan nie. Hulle, met die eet het hulle dit beloof. Maar in die einde van drie daag, nadat hulle nou hierdie verbond of ooreenkomst aangegaan het met hierdie mense, oor die volk, dat hulle in hulle nabij en tis in hulle woon. Toe besef hulle, dat hierdie manne hulle nou met een truik gevang het. En toe het Israel weggetrek en op die derde dag het hulle by hulle stede gekom. En hulle stede sy name was Gibeon, Kafira en Beetrot en Kirjat, Jirjam, vreeselike name. Maar die kinders van Israel het hulle nie verslaan nie, omdat die overstes van die vergadering vir hulle gesweer het, hulle het beloof by Yahweh, dat hulle hulle nie sal doodmaak nie. En die overstes sê toe, ons het self vir hulle gesweer by Yahweh, dat ons hulle nie sal aanraak nie dit sal ons nou aan hylle doen, en hylle laat leven, so daar nie woede van vader, jawe afkom, omdat ons een eed gemaakt het nie, ons een belofte gemaakt het nie, en het dan nie gehoud het nie, laat ons lieverste ons woord hou, soos vader vir ons geleer het. En toe sê die oorwers, weer vir hylle, dit is laat hylle leven, en hylle het toe houtkappers en waterpitters geword, van die hele vergadering, soos hylle ons gesê het. En toe laat Joesha hulle roep, en hy spreek met hulle en sê, waarom het julle vir ons gejok, waarom het julle ons bedrieg, dier vir ons te vertel, dat julle van baie ver afkom, terwyl julle sommer net hier naby ons is, en tis ons woont, nou dan, vervloek is julle, en nooit sal julle ophou om knechte, en houtkappers, en waterpitters te wees, vir die huis van my Eloheinie. En toe sê hulle vir Joesha, Omdat aan ons vertel is, Dat Jawe jylle Elohei aan Moeshe gesê het, Dat hy hierdie aarde gaan gee vir jylle, En dat hy al die vijanden voor jylle gaan uitverdelg, Daarom het ons vir jylle baie bang geword, Terwille van ons sê hulle, En ons het hierdie ding gedoen, Ons wou nie gaan nie, Maar hier is ons nou in die hand, doen soos dit goed is en reg is in die oe om met ons te maak. En hy het toe so met hulle gedoen en hulle is toen nou gered, omdat hy hierdie belofte mos nou tussen hulle was en Israel het hulle toen nie doodgemaak nie. So het Joshua dan op die dag houtkappers en waterputters van hierin klomp mense gemaakt vir die vergadering vir die altaar van vader Yahweh. Tot vandag toe nog is hulle houtkappers en waterputters. So hulle het by hulle woord gehou, hulle het die mense nie doodgemaak nie, maar hulle het toen nou dienaars geword. Sien julle, ons moet ons woord hou. Maar kom, ons gaan nou volgende keer verder leer van die groot slag wat plaasgevind het waar die son en die maan stil gestaan het. Ek is seker julle sal dit graag wel hoor. Het julle al ooit gesien dat die son en die maan stil staan? O nee, ek dink nie so nie. Ons gaan volgende keer daaroor praat. Mooi bly.